Із ревіру виходять ув'язнені і виносять їх із машин. Серед хворих є старі і молоді. Здоровими відібрали їх в таборах для роботи на воєнних заводах у вермахту і напівмертвими повертають в табір тотального знищення, щоб одержати нових здорових рабів. «Куди ж нас? Вукермарк? Чи прямо у газову камеру?» тримтіли жінки, оглядаючи дорогу. Одна із них розповідала. Вчора мені визначили за часом, що машини, які забрали хворих з ревіру, повернулись назад дуже швидко, майже за годину. Вони не могли за цей час добратись до табору у Кермарк і назад, отже їх відвезли зразу в газову камеру. Нас усіх обдурюють, Дуже скоро з демарів крематорію повився густий чорний дим з запахом горілого людського м'яса. Мати Марія знала про це, не могла не знати. Багато жінок, так само як ця жінка, стежили за машинами, що відбували в новостворений табір. Вони збагнули, що їхніх подруг, сестер і матерів Відвезли одразу газову камеру і спалили в крематорії. Десять тисяч ув'язнених равен з брюка в цю хвилину переживали трагедію. Вони зрозуміли, що дорогі їм люди, які годину тому були ще живі, тепер стали попилом, чорним димом, що розповзав збору, як пауча свастика. В кожному ревірі бараці жінки ридали, інстерично кричали, кликали своїх рідних, які, можливо, саме в цю хвилину корчились у передсмертних конвульсіях в камері смертельним газом «Циклоном Б». Мати Марія сиділа в цей час біля вікна і записувала те, про що знала і про що здогадувалась. Вона могла піти в блок до військовополонених, переховатись там, але вона не пішла, давно вела щоденник, записувала в ньому все, що могла і з допомогою дівчат переховувала його на горищі. «Візьмеш його з собою, як мене не стане», – сказала мати Марія молодій довіреній черниці. Мати Марія вирішила випити чашу табірного полону до дна. Тумить, коли твердо надумала, що не буде втікати і переховуватись, вона не знала, чи зможе щось записати в тому страшному таборі «Укермарк», про який розповідали неймовірні жахи. Не знала. Але мусила побачити все своїми очима, спробувати занотувати чи розповісти комусь, хто напевне залишиться живим. Відчувала, що не доживе до визволення – Усе, що Єлизавета Скопцова побачила в укермарку. Вона повідала Черниці Сусанні. І з розповіді Матері Марії. Разом з інвалідами і важко хворими жінками мене помістили в ревірі Укермарка. Цей ревір до нас. Був порожнім. Мукрі мішки з соломою довелося витягати прямо з-під снігу і відігрівати своїми задобілими від холоду тілами. Ревір не опалювався, люди пухли від голоду. Раз на день давали півкружки брукви. Увечері тоненький шматочок хліба і кип'ятку. Медикаментів у ревірі не було ніяких. Лікарів відправили назад доравен з брюка. Я впевнила, що тут не лікують, а навпаки, знищують хворих. Старостою блоку для хворих призначили ув'язнену віру Сельвекарт, цинічно-жорстоку рецедвістку. Вранці наглядочки відправляли в ревіру усіх, хто не міг стояти на перекличці. Тиждень підряд, щоранку я бачила на підлозі умивальної кімнати, Десятки жінок в стадії агонії Одна з ув'язнених німкень розповідала іншим, що їх умертвили уколами Через кілька днів мене перевели в так зване приміщення для денного перебування Я вже знала, що всі, хто потрапляє туди, назад ревір не повертаються У цьому приміщенні у хворих забирали всі речі Поводились з нами надзвичайно грубо Другого дня увечері в кімнату зайшла блокова Віра Сильвекарт. У лівій руці вона тримала порошки, в правій – лужку. Інша сестра несла склянку з водою. «Тим, хто з вас завтра має їхати з транспортом, я дам порошок, який підтримує ваші сили в дорозі». Сказала вона голосом, яким намагалася зробити ласкавим, але, по моїй волі, в ньому бреніла жорстокість. Кілька жінок покірно випили білий порошок, скривившись від огиди. Одна з них сказала, що він гіркий на смак, і почала блювати. Полови інших жінок, більшість з яких були єврейками, випили мовчки. Інші відмовились. І тоді Віра – це чудовисько в образі жінки. Двом з них зробила укол, решта відбивалися і ридали. Есесівський санітар Рап дав йому труйний хліб. Жінки, очевидно, вже знали про це і відклали його на підлогу. Сельвекарт підійшла до однієї з тих, що не хотіла брати хліб посипаний білим порошком, і натиснула коліном на горло. Есесівка почекала, доки у неї не посиніє обличчя і жінка змушена буде відкрити рот, щоб не задихнутися. Тоді вона холоднокровно висипала їй в рот отруту. Решта жінок скопилась на ноги, готова захищатись і кинутись на есесівку. Санітар-раб виняв пістолет, Постріляв їх на місці. «Ця дійде і так», сказала Сельвекарт до санітара Раппа, вказуючи на мене. «Від болю у серці я в ту хвилину не змогла навіть поворухнутися». А далі Ніхто вже достовірно не знає, чи то дійсність, чи легенда. В квітні 1945 по табору пронеслася радісна звістка, що 300 францужинок поміняють на вельми цінних для гітлерівського рейху осіб і відправлять на Батьківщину.